بسم الله الرحمن الرحيم وأعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعيتنا والملازمة عاديتنا على ما هو اللائق بالختابيات فإن العادة جاريتنا ده شارح رحمت الله لایله تعلیق دی به شرحه م در غرض دی اول غرضه شارح رحمت الله لایله اواز ذکر کوي تفصيل دی آیت مبارکه دویم دی ذکر کوي د فد سوال دریم نقل دی او اشکال او ل غنه جواب ما وی له دی درس درې خبري دی یو ځی ذکر کوي شارح رحمت الله علی تفسیر لاره دی آیت مبارکه دویم دی ذکر کوي د فدسواله دریم دی ذکر کوي نقل دی اشكال ولې غي نه جواب ماخه مدد تاسې د خبره وضاحت کړیو دا ویډیو څه ده لو کان فيهما آیت مبارکه دا فخپله برهان نه ده بلکې قیاس ده برانو ولې نه دا ووي دکه برانویللي کې کې دی لره چې هغه جوړ سو مقدمات یقین و نه لپاره دی ان تاجیقی نو نو دغه یتې مباره کا کقییاسو در ځوي ان داجززي اوی او مقدم جوړ کې تعلی ور سره مت اوو مقدر او من او و منې نو بیا پهج کې څور مقدمې جوړ سوولې یو مقدم دویمثلیسه درې مجرې ملازم می شوه او څلرم بوتلاند ته عالی راغی په دې کې دا دوه مقدمنيې چې مو لازمه او طالبان دا څو راغلي دي مو لازمه او طالبان دا دوه رزونه راغلي دي او تاسو ته دا چې زونیت المقدمات دا دلالت کوي په زونیت اغا دي قیاس باندې نو معلومه سوالاتې دا برهان نه د نفس اغا قیاس او حجت راغلي ده ماتن شالح رحمت و لاله ننده ده خبر تفصیل بیانوی نو ده یایی تی اوصا پا ده که ملازمه سنگا ده او دارنگا اغا و بطلانو تالیس سنگا اغا قطعین دراغلی نو ده یایی تی ملازمه خود زکا عادی ده چک دو خدایانو وی نو بیا با پا منزکا اسمانو کې فساد و زکا دا بینا دا پا عور بنده چې په یو ځای کې دوه حاکمان پیدا پیداې نو هر یو په بل بندې غهبه کوي هر یو دی بل دی پاره منه کوي نو بیا به د دغه تغالوبه او تمه حاصل فساد ته راغلی ی موګوينوې فساد نسته نو معلومه سوله چې دغه لیحم نسته تعدد نسته نو دا عادي ځکه ده مولاظما قط نه ده بلکې عادي ده په یو خدای دی مدار راغلې ده په اور په عادت باندې علاوه ولدی نه دا چې موږ چې دغه فساد چې ته چې وښ نسته زهم چې له فساد نه ده مطلب سره بل فعل فساد خلې نسته او کدا یې چې نه پاینده کې امکان هم نستا کته یې فساد نه درغلې نظامت بل فعل د فساد نی الیه دی وین لپاره د اتفاق بینهم دوی د خپل من کې اتفاق کړی چې نن به اسمان شونکو یا بینن ریسکو یا بنن باران کو یا بینکو نو لن د دادا چې په دې سره خو دا لازمي دي چې اگر فساد نه دراغلی نو تعدد هم نوي فساد نه وی راغلی او تعدد دی وین له جواب د اتفاق بینهم او دویمه دادا چې تاو وی له چې tali باطل د فساد نسته کله فساد نه دا اخلي ته امکان دی فساد نسته نظایمه بالپل فات خو نه اراده کېږي ځکه بیا ملاظمه نه ص کېږي کتی چې ددلته امکان دی فساد خلمه چې امکان د فسادم نه د راغلی نوظایمت چې امکان دی فساد خو موجود ده ځکه قطعیه قطغیاغا دلالت کوي ب توې سماوات چې ی ور به دسې رادين چې دغه ثمانونه به الله تعلا را غونډی او دغه مجوه مشاد نظام بله من ځځین لکه فورانې کلیمدي ریزی ک کړړي يومنت السماء کټه سجلل کټوبه نو حاصل دا دا چې بیا دغه تالینه دسی نو لند را سو چې ملازما اغه یقیني ونه او دا رنګ تالی په دې کې یقیني ونه کړی دا خبره زه حتی مخې مون کړیو د بیا م کې اوس تاسو زموږ واخص کانس وو کېدله قياس خو ګوره دا راغلیو چې لوکان فیهما الہۃ الا الله لا لیکن طالباتل فل مقدمه مثله وجد ملازم وجد بوتلن تالی دا خو ظاهره ده ځکه مګو وینو چې هغه د دي ډیر زمانینې نظام په دې طریقې را روان ده په دې کې څه او پساد نه راغلی وجد ملازمه د اصل لازمه ده کډیر خدایان وې نو بیا به فساد راغلی و وی وجد ملازمه دا بنا ده فور عادت بنده چې عادت او عرف دا ده چې کله دوه حاکمان پیدا شي نو هر یو په بل باندې غلبه کوي او هر یو هغه د بل دی 파ره منع كي. او د دې لازمی نتیجه فساد ده نو کچیرته د سی وای چې ډیر خدایان وای یو په بل باندې دوی غلبه کوله نو دغه نتیجه په فساد راغلی او فساد به راغلی وو همګوینه چې فساد نسته. فساد ته څو څو الی هم ډیر نسته. یو الله تعالی ده دا. دا خدا د قیاس کنه او شمګه یا یو چې دلته دغه دوه مقدمه یو تعالی ده او یوم ملازمه ده عادی دي دا کتعي ندې او دا خبره عادی وليدي وي ملازمه خو يادي وجنه چې دا بنا په عرف او عادت بنده او يا اسانه تابرو کين چې ملازمه دي, دي وجنه قطعي نه ده چې ته به دا ورته ویاي چې تا ویلي چې کچه تدسوي چې دوه خدایانه وي نو بیا به عرف او عادت پدي بند دا چې دي دوی اغا تغه تمانوع او تغالب کاو يو په بل بندي به غلبه کاوله او نتیجې دې په فساد و نظام صاحب ته خدایان دې ډیر وی خو لیکن بیا د بل پیال فساد نه زکا چې دوی د اتفاق کړی په یو کار باندې چنند سې کوو د سینوکو او کته ای جنازله مراد له فساد نه بل پیال نه اخلم امکان الفساد اخلم چې کډیر خدایان وای نو بیا به امکان د فساد نو راغلی په پیګه نو ځینتي امکان او فساد دا خو اغه منافیدن نشو شکتعيه وسره لکه قطعین نشو په دې بندې دي چې دې فساد امکان خوسته په دغه نظام مشهادت کئ یو ورځ به د سلا دی چې د اسمانونه دا به الله تعالی راغونډي لکه قران کریم ذکر کړی یوه مته سماو کته سجل لیل کتب نو حاصلدارا 47 او ملزمہ دواړه اغه دلته یقیني ونه ګرځیدل نو شکل دا, دا, دا, دا, دا دلیل ته مغ برهان نو سویلې دا حجت اقناعی ده یو چاته قناعت پور کولای سيزه که صغره مقدمه او تابع ملازمه طول موجودین خو لیکم دا اغه برهان نده خو په دې خبره بند صاحبانو سوال راغی سوال دا ا دین معترض یی چه سوجه اوت قران کریم اغه خود دا قطعی او ذکر کړي چې کوم دلیل کړي د لوکانو فيه ما له سره نو دای ولې زون ذکر کړي دا قران کریم دو قطعي کتاب ده او دا ذکر دي دلیل پدې کې ولې زون نه راغلي دا فقار داوت ته دا هم قطعي وایي نو دې راغې د دیني جواب وکړه علامه هو الائقو سره حاصل د جوابدار چا نزل دی قران کریم په وفق د محاورات دی ده عام طور په مقام دی په اغه حسابیاتو کې په مقام دغه محاوراتو کې عموما استعماله اغه د ځنی د لایلو کې د د هر د फरकتې د لیسړای نه ګوري نو په محاوراتو کې عموما او په حسابیاتو کې عموما استعمال دي د ځنیاتو کې د لیسه او نزول د قران کریم په وفق دي د محاوراتو باندې نو د دې او جنا قران کریم کوم د دلیل ځنی راغی نه سوالې پوي سوال که قران کریم خودا قطعی نو استعمال دی قران کریم په دې ځونی دلیل ولراده لیدا د دې دا دوه مقدمي ځونی راغلي نو دا قطعی ولي نه ذکر کوم تاسو به دې نه جواب وکړي چې اصل کې قران کریم دا راغلي د په افق د محاورات دی عربو عام په خطابیاتو کې استعمال هغه دې ځونی ادله و کېدلی س نو دیو جن قران کریم هم د دلیل ځونی ذکر کړی در درېم نقل د سوال ولې جواب ده سوالدار دی كي دغا آيتي مباركة دي خطعي سي ذكا مانا دي دا سي الله كان فيه ما آلهة إلا الله لفصدتا دا مقدم لكن تاليبات لنف المقدم مثله دا تالي او وجد ملازم دا سلازم دا سي كدير خدايا نوينو خام خاب وفساد راغليو ويدلت دغا فساد مغا أخلو فمانا دي عدم تكون سره فمانا دي أغنى موجود والي سر نمانا مغداكو چکه چیرته په منځک آسمانو کې ډیر خدایان نه نو بیا به موجودوالی د دې کائناتو د فار نه و فساد براغلیو فساد معنی څه ا ادمه تکون ادمه تکون پښتو کې اسانه تعبیر هغه نه پیدا کېدله نو بیا به دغه نظام مشهد نه و موجود شوی ته لې باطل مقدمه مثال مو ګوینو چې نه فساد خو نهسته نظام مشهد کې ادمه تکون نه بلکې تکون راغلی دی دا نه چې دوی پیدا سوی نه دي بلکې دوی پیدا سوی معروض دي وجود د راغلي دي وجود ملازمه دا څل لازم ده چې کډیر خدایان وي نو بیا به فساد راغلي او په معنا دی ادمه تکونه وی وجود ملازمه دا ده چې دوه خدایان موجود شي وي نو یو به دي یو لر مناکه ولا بل به بل لر مناکه ولا یو به غلبا په یو بندي کولا بل به غلبا په بل بندي کولا نو نتیجه دا راغلي واس یو شی به وجود ته نو زکه یو به زه موجودم بلبې بل نه موجودم بیا به هغه بل ویل دي دی بل ویل نه موجودم نو په دنیا کې بچرته یو شی پیدا شوی وو نه نو دا غو پسا په دغه معنی باندې دا بیا یقین نه ده نو کله چې ملازمم خطاوی شوړه او د دې سره تعلیم چې فصاحت خو نه ستادم ته کوون خو نه ستہ تکون راغلی دا د ام یقین نه ده نو په دغه تقدیربندی بیا دا برهان ده ما شولې سوال دارا ګه لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا دغه آیت مبارکتی برهانو گرزین قطعی مقدمات د سیولې وې دې وجنا فساد مخ پمانه د خرابینه اخلو فساد مګه اخلو پمانه د عدم تکونه چې کپه منځکه اسمانو کې ډیر خدایانو وي نو بیا به هغه فساد راغلیو عدم تکون بو یو شی به معرض وجود تنور اغلی یی شی به نو پیدا شوی باطل مو قدمه مثال تعالی ولی باطل زكا چه تقوين تقوين زكا. چه ده ځکه مکوینو وینو چې تکوون راغلی ده ټول کائنات پیدا شوی دی ادمه تکوون نهسته نو فساد نه درغلی معلومه دار چاله نه درغلی نفسبته ان مفانع العالم واحدنا اوس پدې کې ملازمه ختریدہ ځکه چې د بنا د په عرف او عادت باندې پدې طریقې سره جو عرف او عادت دار چې په یو ځا کې دوه حاکمان راسي نو یو بل لرمنه کوي نو اوس یو بل لرمنه کوي یو په ویلې زه شی پیدا کوم بل ویلې زین پیدا کوم او بیا په دې بل ویلې زه پیدا کوم دې بل ویلې نه پیدا کوم نو یو شی پم د دې غته غالف دی وجنہ مرز دی وجود تنه راغلی دی د خبره باندې پوښی نو لدې وجنہ دا موراضمم قطري شوله او دا رنګ تعلیم ختایسه او کله چې د ادواله قطایو ګرځیدله نو ثابت سوچه دا برهان ده, ده حجت یقنااین ده كما قال به الشارح او خو پدله د راغله جواب وکړه چنافه به دا خبر وسهیناله ځکه چې ډیر خدایان دي او بیا د ماده م تکوون نوي تکون دي وي کته چې ولې ختمانوع راغله وو چې تمانوع دا خو مستلزم ده نه د تعدد لره تمانوع ال تراضی چې کله تعدد وي وو په نه تمانوع مستلزم ده هغه تعدد لره چې تمانوع به ال تراضی چې کله تعدد او ډیر او په دې ډول موزه امر چې د رت کاون د دې کائناتو جوړاغلی وي دا د موجودسي په یو اله سره ابتدا انا اول دې خدای پیدا کړی کنا او په دې ډول سمانو خو ال تراضی چې کله تعداد وي زهم چې اول دغه کائنات یو خدای پیدا کړی بیا بعد بیا چې کله دغه یو پیدا کړه یو معرض دی وجود تر واسه نه بعد بیا د دوی په معابین کې حکو ې ت و او یالهله دی نداه چې دوه خودا دي خو بیا د معدمې ته کوون نه ته کوون دي ل جواز اتفااق به نه همم دوه دی متفي وي که نه اتفاقسماک ده نو لکه څنګه چې اول دا ملاظمه وننی وه اوس هم وندي ده نه سرکه جواب نه وکله چې یاد د پیداې وي مرض دي وجود ته د راغلی وي اقتداان کته چې په دې کې هم بیا اغه تمانوع وکنه ځکه بل دې منع کړی وې مزيامت کمنه جایزې نو بیا د دوی چې جواز لټفاق دی بین همدار متفق دي دا کائنات پیدا کوو په څه ډول نو له دې وځنا مرزنه د همزون او د رنګ تعلیم زون نیده نو دا حجت اقناعی ده خو لیکن برهان نده تاسو خبري اوسلې یو شارح رحمت هغه تفصیل د آیته مبارکه وک ده. ده دا حجته اقناعي ده یو چاته پدې قناعت ور کولای سي دا دلیل ده خو لکه دا برهان نه ده ولی زه که د دې مقدمه دی یقین نه دي دویم دفعه د سوال وکړم چې قران خو قطعي ثبوت ده نو بیا دغه دلیل ولې زوني راوړی ده نو مګ دېګه جواب وکړه چې اصل کې نزول د قران کریم په وفق د محاورات و ده په عام محاورات د عربو او د خطابياتو کې استعمال د زوني د لسی نو دې و چې د قران کریم هم د زوني راوړی او دریم اشکار لرې چې کپاسادو لپاره یو بل معنی واخل چې ادمه تکونده بیا به ملزمه کتایسي مګا نه نه کتای کیږي زکات یاد ابتدان یو پیدا کړی وي او یاد دې دې په مابین کې اتیفاش راغلی وي نظر خبرې دې او څه ګوري واعلم بویسه په دې خبره باندې نو علم د تفصیل المقام لپاره ده واعلم بویسه په دې خبره باندې ان قوله تعالی صدق الله رب العزه لا كان فيهما معاله إلا الله كوي فدي من زكاسمانو كاله دير سوادي الله تعالى نانو فساد براغليو حجت اقنايتنا نودايو اقنايت للدا والملازمه عاديتنا ملازمه فدي كه عاد راغلي دا على ما هو لائق لك دامنات الكلام ختابياته او المحاورات بعرب سلفا ان العاده جاريتنا عاده جارده فوجد منو يتغالب عند دا دالحاكم فوق دي تعدد هک مینو کې علامات او شیر الیہی لکه دې ته اشاره راغلی دا په دې قول دی الله کې ولعلا بعدهم علی بعدنا کډیر خلانو نو علم وکړی وځنو په جنو باندې و الا کچتا ملزمات عادی و نه ګرځوینه کومراد لپاره ساده په فعل په ساده داخله چې هغه خروج د اسمانه او د اردو دال د نظام مشاهد په سرګل دی لیکي نو نرسته تعدد د مستل جمله ده نفس تادو د مست د فاد ل را کو لگ دوی په دغه نظام او کما رات د دا ویته نه امکان د فسادم نو درا غلي فلا دليل على انتفائه نو بیاخد دليل نه موجود فن په دي دي بندي بلکنه شو شيکه تای شهيده بي توي سماواتي ورفع هذا النظام فرا غونديدلو دي اسمانو او په ختميدلو دي دغه نظام په پورته کېدلو معنا په ختميدلو دي دغه نظام مشاهده فيكون ممكن الا محاله نو فساد خامخ ممكن ده متالي او ملزمه يقيني نسو لا يقال سدن پشکالې المررا ضمتتو قطتوننا چې مله ضمقط تعده والمردووي فتصادی ها ما مادله ف ا هغه سماواتو د ديناعدم و تې هما هغه نه پیداېدل دی دولو دي بماه ان هو په دمانا بندې لوفرور دا ساانیانې قته فرض کې دو ساانیانهله امکنا بين نه همما تونه نو ممکن بس د دوی فما بينې تو په اپال کوله او کې فلم یکوونه هدوما نو بس یو ددي سا نو بیا نو او مګنو چې کاینات سته اوثابت تهسو چې پساب نهسته که نه نو چې فاب نهسته نو آلی نسته چې آال نسته په ته نسان علىالې وا نو کوم ځ شو للینا نهقولو دکه مغی چې امکان دی تماموه دا مستجم دا مګه دمې تععادود دسانیا لره وهوا لا است او دا مستزم نه دا انتفاې مصنو لره ولې ویللی جوازې ان یو چې د أحدې حما او حاللهولله دی نه لا دا یم نهیری دو من ملازممت چې واديي من ې ملازمې په من عادې ملازمه دا ملاظمه دللو سره منن چې که ډېر وي نو بیا ته کوونو په ډېر وي بیا به نه پیدا کېدلو هم ډېر خدایاندي م نه پیدا کېدل دی پیدا کې دي ځکان ل جواز ل ک پاتتو ل جوازلي اتفاقی بین نه هم ما لهواجدې جوازې اتفاق نه په ما بندې دواه کې که مرادیله دمې ته کوون نه بل پیاله اوکتتی چې نه دمې ته کوون مطک اخمه او امکانې اخمه نو دا خو کېږ و انتوامن او انتفاع لازمې او داررنګه منمن نو ده بوتلان دثاللی ان اووری ده ک چرته امکان دی پسده چې امکان همدي فلو د اعدمېته کوون نهستا امکان خوسته ځکه چې نوسوشي قط اوس مګو تااسې لي لغا شهید بی پا دی بنده بدر نزامی مشاهد بخک میگیم